أشهد على إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله هاقطقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 Wahai yang ditaklaha dan Rasulnya, fakadifaza fauzan agama. Ama bagaimana? Fainasdak al hadis kitab Allah, wakhir al hadi hadi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Wajar al amori muhdasatuhu. Fainna kulla muhdasatin bid'ah, wakulla bid'atun dalalah, wakulla dalalatun fi narn. Namkah muslimin. Rahimani Senandiaa sah kita diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali khutbatul hajah beliau belo bawakan tiga ayat di mana di dalamnya terkandungi anjuran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiga ayat yang beliau bacakan dua ayat Beliau sebutkan seruannya kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ya yuhaladinaa menutakul Allah. Wai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah. Penegasan di sini, beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dengan membacakan firman Allah Taala. Agar orang-orang yang beriman ini senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Tentunya kita orang-orang yang telah dikarunai keimanan dan telah diberikan kenikmatan Islam atau Islam dan iman, merel hendaknya kita memperhatikan wasiat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau membacakan firman Allah Ta'ala untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau adalah seorang Rasul yang beliau utus kepada kita semuanya. Maka kita pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujian yang Allah berikan. Kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah Allah turunkan satu ayat yang para ahli tafsir menyatakan sebagaimana dalam tafsir Asadi as sebutkan bahwa ayat tersebut adalah ayatul imtihan ayat ujian bagi mereka orang-orang yang menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam niatan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ujiannya, apakah dia hamba Allah ini yang diuji? Dia mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di masa hidup beliau orang-orang yang mendapati beliau berjumpa dengan beliau apakah mereka benar-benar mengikuti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan peribadan-peribadahan di masa jahiliyahnya kemudian semata-mata mengikuti kepada beliau dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini yaitu dengan kita mengikuti hadis-hadis yang telah beliau sabdakan ataupun perbuatan-perbuatan yang telah beliau amalkan dalam Islam ini Apakah benar-benar kita mengikuti beliau ataukah tidak? Apakah kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hawa nafsu kita tunduk mengikuti kepada apa yang disarankan oleh beliau ataukah kita mengikuti hawa nafsu kita? Maka ayatul imtihan, maka sebagai ujiannya adalah fattabi'uni. adalah ikhwa maka ikutilah aku kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada dua keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang mengikuti sunnah Rasulnya nya alaihi wasallam disebutkan pula dalam kitab Durratul Ihtimam bisunnatin Nabawi Nabai, uh, Nabi yaitu ayat ini menunjukkan bahwasanya keutamaan dalam mengikuti ke, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan menjalankan sunnah Rasulullah SAW adalah Allah akan cinta kepada kalian dengan kita mengikuti Rasul akan menjadikan Allah cinta kepada kita kemudian Fadilah yang kedua adalah lakum Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian ini dua utama yang besar tatkala kita mengikuti Rasulullah SAW Baik dalam Ahlak beliau Dalam adab-adab beliau Dalam ibadah beliau Kita Mengikuti kepada Rasulullah SAW Ketika kita mengikuti beliau Di masa ini Yang kita jauh dari masa beliau Maka telah datang kepada kita Berita-berita Dari hadis-hadis Yang sahih Yang sampai kepada kita Maka itulah kewajiban kita adalah mengikuti hadis-hadis yang telah disabdakan oleh beliau tentunya hadis-hadis yang sahih. Qaumti min rahiman rahimakumullah. Maka di dalam mengikuti kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ittiba kepada beliau ini pula sebagai salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita diterimanya amal ibadah kita tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita alladhi khalaqal mawta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kepada kalian siapa yang paling baik amalannya Fudeli bin Iyad belum menyatakan ahsanu amala yaitu adalah aswabahu Wa ahlasuhu Iaitu amalan yang sawab Amalan yang mencocoki Kepada Rasulullah SAW Dan amalan yang ikhlas Paling ikhlas kepada Allah SWT Inilah Sehingga itibak kepada Rasul Ini merupakan Perkara yang wajib bagi kita Setiap muslim Untuk mengikuti kepada Rasulullah SAW Terlebih lagi dalam Ahlak beliau Bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan agama ini, praktek beliau dalam menjalankan syarat Islam sungguh mulia, sungguh orang-orang yang mereka atau musuh-musuh pun mereka kagum dengan alak-alak beliau, sehingga banyak dari mereka, ya tidak sedikit dari orang-orang musyrik yang mereka terkagum dengan ahlak beliau dan masuk ke dalam Islam karena sebab melihat akhlak beliau yang begitu mulia. Nah ini sebagai contoh bahwasanya yang namanya menyampaikan atau dakwah kepada umat ini tidak harus ya, seorang itu berbicara di depan umum atau mungkin seorang itu menyampaikan secara tertulis atau secara lisan tetapi menampakkan adab dan ahlak yang baik itu juga merupakan bagian dari dakwah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang mulia. Beliau adalah sayyidu waldi Adam. Beliau adalah tuannya anak Adam. Termasuk dari apa yang beliau Dapati atau kekhususan terhadap beliau Ini perkara-perkara yang Dikhususkan terhadap beliau bahwa beliau ini adalah Termasuk Sayyidul Halk Sayyidnya Para Halk Para makhluk. Di dalam hadis yang diriwatkan Dari Abdullah bin Salam Disebutkan belum nyatakan anna waladi adam wala aku adalah sayyidnya tuannya anak adam maka janganlah kalian bersombong apa itu sayyid Disebutkan oleh al-ais bahwa sesadalah manitusafa wal akhlaqis saniah adalah siapa yang tersifati dengan sifat yang tinggi dan ahlak yang mulia Beliau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ahlaknya beliau atau Aisyah radhiallahu menyatakan wa Qur'an akhlaknya beliau adalah Al-Qur'an. Beliau adalah aplikasi dari pengamalan Al-Qur'an. Akhlak beliau begitu mulia ya sehingga beliau termasuk sayyidnya Anak Adam Beliau termasuk Pula pemimpin dari para Rasul Dan beliau pula Adalah Termasuk dari Hamba Allah yang mendapatkan Safa'atul Qubro Kelak di Yawmil Qiyamah Sehingga termasuk dari kusun beliau Beliau adalah yang diberikan kedudukan yang mulia. Beliau diberikan kesempatan memberikan syafaat, kizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat. Beliau termasuk orang yang pertama kali mendapatkan syafaat dan yang pertama kali memberikan dengan izin Allah syafaat kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhialahu ma beliau menyatakan inannasa yasiruna yawmal qiyamati jusan kullu ummati tattabi nabihi atau nabiyaha bahwa pada hari kiamat manusia mereka datang dengan berbondong-bondong berkerumbol-kerumbol Setiap umat itu akan mengikuti nabi-nabi mereka. Dan mereka akan menyatakan ya iswa, wa ya fulan iswa, waifulan, kepada para nabi berilah syafaat. Wa ya fulan berilah syafaat hatatan tahia syafa ila nabi sallallahu Sampailah syafaat itu kepada nabi yaitu bahwasanya beliau diberi izin Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala maka fadzalika yawma yab'athu Allahu al-maqam mahmud hari itulah Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau pada kedudukan yang terpuji hadis riwayat Imam Bukhari Syekh Muslim rahimahumullah ini adalah sebagaimana yang disebutkan bahwa maqam mahmud adalah tatkala kita disyaratkan Berdoa ya, Ketika kita mendengar azan Rasulullah bersabda Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As Iza samitumul mu'adzin Faqulu misla yakul Jika kalian mendengar azan Maka Ucapkanlah Sebagaimana Yang diucapkan oleh Mu'adzin Ya ilah yang kecuali pada hayal laten itu hayal salat dan hayal falah. Maka ketika muadzin selesai kata beliau Sumsalu alaiya kemudian bersalawatlah kepadaku fa'inna uman salam alaiyah salatan wahhidah salallahu. Sholatu Abassallahu alaihi bi'asran. Siapa yang berselawat kepadaku, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali lipat. Ya, satu selawat dibalas dengan 10 kali lipat. Suma shallallahu aliyal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al wasilah. Apa itu wasilah? Fa inna fil jannah. Itu adalah suatu kedudukan di surga. Namanya al wasilah kedudukan yang tinggi di sorga la tanbai ila abdin min ibadillah dan alwasilah itu tidaklah diberikan kepada hamba diberikan kecuali kepada hamba dari hamba-hamba Allah wa arju an akuna anahuwa dan aku berharap akulah orangnya faman salalil sa wasilah halalah syafa'a siapa yang memohonkan untukku memintakan untuk alwasilah maka dia akan mendapatkan syafaat hadis dari imam muslim ya di sini disebutkan ketika seorang mendengar azan dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan muazin kemudian setelah itu berselawat dan memintakan alwasilah kepada beliau sehingga kita diajarkan doa Allahumma robb hadzihi da'watit tamam qa'imah wa ati muhammadanil wasilah wa wa ib'athu maqama mahmudan allazi wa'ata doa inilah yang disebutkan dalam atis ibnu mar tadi fadzalika yawma yab'athullahu al maqama al mahmuda padari itulah Allah subhanahu wa taala bangkitkan beliau dalam kedudukan yang mulia yang terpuji dan kita memintakan wasilah dalam hak doa setelah kita mendengar azan ya Allahumma rabb zidni ilma was sholatil qaimah ati muhammadanil wasilah berikanlah kepada Muhammad al wasilah maka siapa yang demikian yang mengucapkan doa setelah azan summa shallallahu alil wasilah halallahu syafaah dia akan mendapatkan syafaat ini merupakan kutamaan. ya seorang yang mendengar azan kemudian dia setelahnya dia berdoa sebagaimana yang ditundunkan oleh beliau maka muslimin rahimanahumakumullah maka kedudukan yang tinggi di surga itulah akan diberikan kepada beliau maka ini termasuk dari hak beliau atas kita Yaitu hak beliau atas umatnya adalah kita meminta kepada Allah al wasilah kepadanya. Hak beliau atas kita adalah memintakan kepada Allah wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam doa tadi setelah kita mendengar azan wati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad itu al-wasilah dan keutamaan dan tempatkan dia di kedudukan yang terbudi. Kauh dimin rahiimahumukumullah. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi beliau sebutkan siapa yang berselawat kepadaku dia akan bers, Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Sa'min Rahimahullah dalam Kitab Raddu Solihin pada bab tentang salat as-salatu 'alan nabi bahwa di sana disebutkan ketika membahas ayat inna allaha Wahai malaikatulloh naal Nabi, ya yuhaladina amanulloh ali wasallimut aslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan wasallam wasallim ya yuhaladina amanulloh ali waslimut aslima. Wahai orang yang beriman bersalawatlah untuknya dan meminta apa dan salam kepadanya maka sebutkan ketika di awal ayat sesungguhnya Allah bersalawat dan juga para malaikatnya ini maknanya ada dua yang pertama adalah salawat Allah kepada hambanya yang kedua adalah salawat malaikat salawat hamba kepada hamba mana dari salawat Allah kepada hambanya Allah itu memuji-muji hamba tersebut di hadapan para malaikat dan meninggikan derajat hamba tersebut. Adapun selawat hamba kepada hamba ini maknanya adalah doa. Sehingga kita diperintah untuk berselawat ya, man sholla 'alayhi shalatan sallallahu 'alaihi wa Siapa yang selawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali lipat. Maka para sahabat bertanya Di dalam hadis sahih, kaifa nusolli Bagaimana kami bersalawat kepada kawai Rasulullah? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yaitu katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam salawat Ibrahimiah, maka tidak ada solawat kecuali apa yang telah diajarkan oleh beliau saw. Adapun solawat-solawat yang kita ketahui, ya maka itu datangnya bukan dari Rasul. Solawat yang diajarkan oleh beliau adalah Allah melalui Muhammad saw atau dalam solawat Ibrahimiyah yang kita baca, ya ketika tahyat, itulah solawat yang masrur, solawat yang disyariatkan, ya. Dan tidak ada salawat selainnya, baik itu salawat nariyah atau yang lainnya, ya. Maka itu bukan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kami seminun rahimana bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk kita meminta bersolawat kepadanya dan salam kepadanya wa yashalli mutaslima apa itu mana wa yashalli mutaslima disebut oleh beliau Sayyid bin Sa'id adalah ini merupakan permintaan keselamatan kepada beliau tatkala hidup beliau dari gangguan-gangguan yang bersifatnya jasmaniah dan setelah sepeninggal beliau adalah keselamatan bagi ajaran beliau dari orang-orang yang ingin merusaknya sebagaimana pula kita meminta selamat kepada beliau karena diomil kiamah para anbiya pun mereka menyatakan Allahu masallim, Allahumma salim Allahumma salim itu Allah ya Allah selamatkanlah meminta keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala diomil kiamah para anbiya sehingga terlebih kita ya tentu kita banyak-banyak memohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqamul min Maka beliau sallallahu alaihi wasallam juga diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antaranya pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan al-mujizat itu baqiyah ila yaumiddin yaitu sampai hari kiamat kekal sampai hari kiamat disebutkan oleh saya Abdul Aziz bin Abdullah al sayyid termasuk dari kekhususan beliau adalah sebagaimana yang beliau sebutkan Ma min min nabiyyin illa qad utiya min al-ayati ma misluhu amana alayhi wa inna ma kana alladhi utiyat wahyan aw allahu ilayya fa arju an akuna aktharuhum tabiyan yawm al-qiyamah Raul Bukhari Muslim Hadits yang datang dari Abu Hurairah Adalanhu, yang menunjukkan bahawa mujizat beliau ini bakin Bakiyah saya beri kiamat Belum menyebutkan Tidaklah Dari para nabi Kecuali diberikan Kepadanya Ayat-ayat yang Semisalnya Yang beriman kepadanya Para manusia Dan sesungguhnya Aku diberikan wahyu Yang Allah wahyukan kepadaku Ya, kalau semua para rasul mujizatnya itu tidak kekal ketika diutusnya Nabi Musa dengan bawa kitab Zabur etaurat et <coughs> maka akan terhapus dengan syariat setelahnya ketika datang Nabi Isa maka dipergunakanlah wahyu yang turun kepada Nabi Isa itu kitab Injil. Maka setelah datang Nabi Muhammad SAW beriman kepada Al-Quran dan yang lainnya itu sudah terhapus dengan turunnya Al-Quran. Adapun Al-Quran itu batiah ilayomidin. Maka teka beliau menyebutkan tidaklah para nabi kecuali Allah berikan kebarannya ayat dan apa yang semisalnya sehingga beriman kebarannya manusia. Sesungguhnya aku diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah wahyukan kebaraku Dan aku berharap akulah yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat ya, Ini hadis Imam Bukhari dan Muslim Ini termasuk Kauhsan beliau bahwasanya mujizat beliau Ini sampai hari kiamat Berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya Mujizat-mujizat ya. nabi sebelumnya Ini telah Terhapus Ya, dengan turunnya Al-Quran, kaum semin rahimahumukumlah. Demikian pula apa yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu bentuk kekalnya mudzad beliau sampai kiamat adalah senantiasa Al-Quran ini terjaga. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidhun sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikra, itu Al-Quran dan sesungguhnya kami pulalah yang menjaganya sehingga Allah yang menjaga Al-Quran sehingga dimanapun dan kapanpun Al-Quran itu ya, disalahkan ataupun diselewengkan ini Allah yang akan menjaga mungkin dengan Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan para khufat para penghafal Al-Qur'an sehingga mengetahui kesalahan-kesalahan ya, yang disimpangkan oleh orang-orang yang mereka hendak menyimpangkan isi dari Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekhususan kepada beliau sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdillah Al-Ansari Raudlanhu beliau berkata Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utitu hamsan lam yutahunna ahadun qabli Ada beliau aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku Kana qulu nabiyyin yubasailu qaumi khasa dulu setiap nabi mereka diutus kepada kaumnya saja, ya. Soal Nabi itu dulu diutus kepada kaumnya. Wabu itu ialah kuluh, ialah kulih, ahmar wa aswat. Sementara aku diutus ya untuk setiap yang merah dan yang hitam. Niatnya ya, semuanya orang yang berkulit hitam atau yang berkulit putih atau dalam lain. Wabu itu ialah kafa aku diutus untuk semua manusia. Kemudian yang kedua wa ukhilat liyal hunaim dan dihalalkan untukku ghonimah. Ghonimah ini harta rampasan perang ya. Ketika kaum muslimin berperang dan kafir musrikin maka harta, -harta itu adalah harta hunaim. Walam tuhallu li'ahadin qobli dan tidak dihalalkan terhadap seorang pun dari sebelumku ya, kalau dulu sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam itu diharamkan ya itu dibakar diharamkan wuj'ilatil ardu tayyibatan tahuran wa masjidan kemudian dijadikan untukku tanah ini itu tanah yang tayyib yang baik, yang suci, ya sebagai alat untuk bersuci dan sebagai masjid. Ya, faayyuma rojulin adrokat husollah, sholahaitukan. Maka di mana seorang dia mendapatkan waktu solat, maka sholatlah di mana dia berada. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan bumi ini sebagai alat bersuci. Dan sebagai tempat sholat kecuali ya, yang dilarang untuk sholat padanya adalah alhamam, walmakbarah, WC dan kuburan, ya itu tidak boleh digunakan untuk sholat, ya. Atau dalam riad lain disebutkan adalah kandang unta atau tempat penambatan unta itu tidak diperbolehkan untuk sholat, ya ini termasuk kehususan yang diberikan oleh beliau sehingga tidak ada alasan ya bagi seorang lah saya tidak punya air untuk berwudu. Lah, tidak punya tempat untuk salat. Maka inilah jawabannya bahwa Allah jadikan ya diberikan oleh kepada beliau sebagai alat bersuci dan sebagai tempat salat. Perlu diketahui bahwa alat bersuci yang menggunakan tanah ini atau Tayamum adalah merupakan Tohar Toharotun ya, Badalun bersuci artinya sebagai pengganti ya, alat untuk bersuci. Adapun Toharotun asli ya bersuci yang asli adalah dengan air ya, sehingga tatkala tidak didapati air maka inilah sebagai alat bersuci. Kalau selama didarapati air Kemudian tidak ada Uzur, tidak ada sebab Ya Dia untuk tidak menggunakan air Maka tidak sah Seorang misalnya dia Cuma malas menggunakan air Ya Sehingga dia bersuci dengan tayamum Maka tidak sah tayamumnya Kecuali orang yang Sakit Orang yang sakit Yang berbahaya Terhadap sakitnya ketika terkena air Maka ini diperbolehkan untuk Bertayamum ya Dan tayamum ini sama Baik dalam hadas besar ataupun hadas kecil Ini sama Tidak kemudian Kalau hadas besar Kalau bersuci dengan air kan Seluruh tubuh harus basah Ada pun nanti Kalau dengan tanah berarti seluruh badannya harus penah Tanah tidak demikian ya seperti dalam kisah sahabat Dia me, apa Musafir Dia memadam perjalanan Dia menyatakan Aku terkena junub Terkena junub itu adalah dengan sebab Keluarnya air Mani Itu sebab janabah Atau mungkin seorang berhubungan Suami istri Sekalipun tidak mengeluarkan air mani itu juga terkena janabah atau mungkin bersentuhannya dua hitan itu juga menyebabkan janabah idal talqal hidanani faqad wajbal ghusl kalau sudah bertemu dua hitan ya maka wajib baginya untuk mandi ini ni aljanabah sahabat ini dia terkena janabah maka falam ajidil ma aku tidak mendapati Air fata meroh tu, kamatameroh maka aku berguling-guling seperti binatang. Ya, ini mungkin uh, karena belum tahu ilmunya, sahabat ini dia berguling-guling di tanah. Karena yang dipahami kemungkinan kalau wudu ya diganti dengan tayamum. Kalau junub kan seluruh tubuh harus kena air, dia berguling-guling. Nah ini pemahaman sebelum diberitahukan oleh beliauﷺ maka setelah pulang dia bercita kepada rasul maka beliau sebutkan cukup bagimu untuk sepatin seperti ini yaitu tayamum sehingga taharah badal ini bersuci ini pengganti ini tayamum ini bisa untuk menghilangkan hadas besar dan juga bisa menghilangkan hadas kecil berbeda dengan wudu dan mandi kalau wudu itu hanya bisa menghilangkan hades kecil. Adapun untuk hades besar, harus seluruh tubuhnya terkena air. Demikian pula, tak kalau seorang dia tidak mampu menggunakan air, maka syariat beliau adalah mudah. Ya, cukup dengan tayamum. Entah mungkin seorang yang tidak mampu menggunakan air atau seorang yang Uh, dia membayayakan jiwanya ya dengan embunan air seperti kisah sahabat yang dia terluka ya dia terkena luka yang parah kemudian dia terkena janabah maka setelah bertanya kabar yang lainnya dijawab oh, kamu harus mandi setelah dia mandi ternyata qadarullah meninggal Nah, maka ini jadi kandailil bahwa tatkala berwudu atau mandi itu membahayakan jiwanya maka cukup bagi dia untuk bertayamum. Artinya di sini menunjukkan syariat Islam ini adalah syariat yang mudah. Karena beliau juga disebutkan dalam hadis beliau, sesungguhnya aku dutus membawa agama yang mudah, ya tidak sulit. Namun janganlah kita bermudah mudahan ya akan ini mudah tapi tidak boleh bermudah-mudahan. Artinya mungkin lah tayamum itu boleh ikih ya. Kemudian ketika hanya pilek saja ya dia bertayamum. Nah, ini tidak demikian. Kemudian juga wa masjidan Bumi ini juga digunakan. E, dibolehkan untuk tempat salat sehingga dimanapun kita sholatnya, mungkin tatkala kita safar, entah itu di tanah lapang, di padang pasir, ya itu boleh kita sholat di tempat tersebut, kecuali kuburan, ya kuburan dan juga hamam, kemudian kandang unta. Adapun sholat di kuburan, <tuh> ada satu hadis. Yang di sana menunjukkan ada sholat tertentu yang dibolehkan di kuburan yaitu sholat jenazah. Disebutkan dalam kitab Al janais ketika ada seorang wanita yang dia biasa di masjid, dia merawat masjid, ya, tinggalnya juga di masjid. Suatu hari dia meninggal dan ternyata Rasulullah tidak tahu. Ketika beliau datang dan menanyakan gimana wanita itu, dia para sahabat menyatakan dia telah meninggal maka beliau minta ditunjukkan di mana kuburannya setelah ditunjukkan beliau sholat di atas kuburan wanita tersebut sehingga ini para ulama menyebutkan adanya pembolehan sholat itu di kuburan itu adalah sholat jenazah bagi seorang yang dia mungkin terlewatkan dari menyolati Jenazah, mungkin kita tazia, ternyata sampai di tempat sudah dikubur, ya maka ketika para pengantar jenazah pulang kita boleh sholat di kuburan tersebut, ya ini eh, sholat yang dibolehkan, sholat di kuburan adalah sholat jenazah. Ada pun sholat lain, kita sholat duhur, asar, itu tidak boleh bolehkan, ya. Adapun yang diperbuat adalah tadi sholat. Jenazah. <tuh> Kemudian kata beliau, wa nusyirtu birrobi baina yadī masīrat asyahr. Aku ditolong dengan rasa takut ya, musuh ya, jarak sebulan perjalanan. Artinya Sebelum rasulullah itu datang jarak sebulan perjalanan itu Allah sudah berikan rasa takut kepada mereka. Nah, diberikan rasa takut. Kabar sebelum sebulan sebelum datangnya pasukan kaum timin, ini mereka orang kafir sudah diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah waitu itu syafa'ah dan aku diberikan syafa'at riwayat Imam Bukhari Muslim. Itu tadi syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Itu di hari Dimana para nabi tidak bisa memberikan syafaat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanahu wa rahimakumullah. Maka ini termasuk dari kehusan yang Allah berikan kebarannya kepada beliau, dan termasuk pula kehusan beliau adalah tidak boleh kita memanggil ya beliau dengan namanya, karena Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ketika Allah memanggil beliau Ini tidak apa dengan panggilan yang Apa namanya? Uh, mulia Ya Ayuhal Rasul Ya Berbeda dengan yang lainnya Beliau dipanggil Ya Ayuhan Nabi Ya Ayuhal Rasul Berbeda ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyeru kepada Nabi yang lainnya Disebutkan namanya Ya Adam. Ya Ya Isa bin Maryam, uzkur nikmati. Wahai Isa bin Maryam, ingatlah kenikmatan-kenikmatanku. Kemudian juga ketika Allah menyeru Nabi Musa, "Ya Musa." Ya, "Ini Allah." Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah." Ini sebutkan namanya. Ketika Allah memanggil Nabi Nuh Yanuho ibit Bissalam. Ketika Nabi manggil Allah manggil Nabi Ibrahim, Ya Ibrahim, korsodak taruk ya. Wah Ibrahim, sungguh benar mimpi Ya. Ketika Nabi Zakaria pun demikian. Ya Zakaria, inna Ya Dawudu, inna jannaka Ya Yahya Hudil Kitab itu dipanggil dengan apa? namanya tapi ketika memanggil Nabi Muhammad dengan seruan ya ayuhan nabi ya ketika surat at-tahrim ya ayuhan nabi ya wahai nabi kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan ya ketika beliau mengharamkan madu atas dirinya ya diseru oleh Allah dipanggil ya ayuhan nabi juga dengan seruan ya ayuhan rasul wahai rasul ya ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu itu mempunyai kekhususan. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam menyeru beliau pun dengan menyebut dengan sebutan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini sebagai bentuk pemuliaan kepada beliau. Lalu bagaimana dengan hadis Jibril? Ya Ketika datang Malaikat Jibril dalam rupa seorang Dia menyuruh apa? Ya Muhammad Dengan seruan Wahai Muhammad Akbirni anil Islam Terus Ya Muhammad Akbirni anil Iman Ya Muhammad Akbirni anil Ihsan. Di sana sebutkan Ada yang menyebutkan bahwasanya Seruan itu Ketika Belum turunnya Wahyu. Ada pula ulama yang menyebutkan itu adalah panggilan orang-orang badui. Ya, kan orang badui itu memanggil badui itu dengan nama-namanya. Ya, Muhammad. Ya, terjelaskan dalam uh, kitab Takleqot al-Arba'na'iyah. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahimullah. Ya, tapi walaupun tentang ini apa uh, penjelasan. Dengan panggilan Ya Muhammad, ada sebagiannya menyatakan tadi sebelum diturun-turunnya ayat Ya ya abala taj aludwa arusul kadoa ibadikum, pardon, ya, why eh, janganlah kalian menyeru Rasul seperti kalian menyeru sebagian dengan sebagiannya. Cuma sebutan apa? Namanya itu ada larangan, ya turun ayat. Jangan kalian menyeru, ya, Rasul itu seperti kalian menyeru kepada sebagian yang lainnya dan menyebutnya ya, ya Muhammad atau yang lainnya, sehingga Allah saja memuliakan beliau dan memanggil dengan ya, yuhan nabi atau pun ya, yuhar rasul. Ya, siapa ummi min rahimahumukumlah. Inilah yang disebutkan tentang kekhususan yang ada pada. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini menunjukkan bahawa beliau adalah Nabi yang mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan khusan-khusan ya, yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Maka tentunya kita sebagai umatnya adalah senantiasa mengikuti kepada nasihat-nasihat beliau wasiat-wasiat beliau, ya. Untuk senantiasa kita menjalankannya agar kita menjadi umat yang berbahagia dengan syafaat beliau. Ya, kita senantiasa berdoa setelah azan supaya kita mendapatkan uh, syafaat beliau. Ya, ini antara adalah itu. Mansa Allah li wasilah, halat la husafa. Siapa yang memintakan Allah untukku al wasilah? Maka baginya syafaat. Kemudian juga berkaitan dengan bersolawat kepada beliau, maka hendaknya kita senasib menjaga ini. Ya, ketika daripada nama beliau disebut, kita bersolawat sehingga Rasulullah SAW bersabda al-bahil, al ya, manzukir, manzukir tu inzahu wa lam yang namanya orang bahil itu ketika namaku disebut lisinya dia tidak berselawat kepadaku ya ini namanya orang bahil juga doanya malaikat jibril rahimanfu imriin dzukirta indahu wa lam sholli alaik celaka seorang yang disebutkan Namamu di sisi Dia tidak bersolat kepada engkau Kul Amin, Fakultu Amin, kata beliau. Maka Nabi malaikat Jibril memintakan kepadaku Katakan Amin, maka aku pun menyatakan Amin kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk uh, utamaan seorang yang bersolawat dan anjuran ya untuk kita senantiasa bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimahumakumullah. Jadi antara hak nabi atas umatnya adalah yang pertama tadi tidak memanggil ya dengan panggilan sebagaimana kita memanggil yang lainnya, Sebagian kita ya. Mungkin dengan ucapan ya Muhammad. Sehingga kita dapat di dalam hadis para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Wai ya Rasulullah, itu selalu dengan panggilan, Ya Rasulullah, sebagaimana dalam ayat, لا تجعلوا ar Rasul, بينكم, kadua'i ibadikum ba'dan, janganlah kalian menyeru, Rasul, diantara kalian, seperti, seruan kalian, kepada sebagian yang lainnya, ya, ini kita dengan menyebutkan ya Rasulullah ya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasalam atau mungkin e, ketika disebutkan nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam kita bersolawat. ya tidak cuma cukup dengan menyebut namanya. Kemudian juga termasuk hak beliau atas umatnya adalah memintakan kepada Allah al wasilah Ya, untuk Nabi. Sebagaimana tadi kita baca hadisnya. Kemudian juga termasuk khususan e, hak Nabi atas umatnya adalah salawat dan salam untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi kita bacakan ayatnya Inna wa Maaleka Yusallu Nala Nabi ya Iholadin Amanusallu Ali Wasallimu Taslima. Ini menunjukkan Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hak atas kita sebagai umatnya. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala pun akan membalas, ya, hamba-hambaNya yang menunaikan hak terhadap RasulNya Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana solawat itu Allah akan balas, ya, dengan 10 kali lipat. Oleh karenanya kaum simin rahimahumakumullah, merilah kita senantiasa menjalankan apa yang di nasatkan kepada beliau ini sebagai bentuk imtihan kita ya untuk kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi dalam agama ini ya dalam ibadah kepada Allah, dalam adab akhlak muamalah ini telah dicontohkan, dipraktikkan oleh beliau sehingga jangan sampai kita merugi karena sebab kita tidak mengikuti atau melihat kepada syiar Nabi maka di antara bentuk ya kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mempelajari syiarnya dalam rangka kita meniru ahlak dan adab beliau. Ya. Kita untuk bisa beraktekan apa yang beliau amalkan dalam ajar Islam ini maka itulah kita akan melihat dengan uh, dari sirah perjalanan hidup beliau ya, itu akan menambahkan keimanan kita menambahkan kepada kita untuk kita bisa itibak kepada beliau Alaihi wasallam. ya kaum timin rahimah maka orang-orang yang dia tidak itibak kepada beliau dia hanya sekedar mengucapkan syahadat, anna muhammad dan rasulullah Ya, namun tidak itibak kepada beliau maka pada hakatnya sahadat dia adalah persaksian yang dusta. Karena jelasnya namanya persaksian sahadat Muhammad dan Rasulullah ini padanya terkandungi makna-makna yang tentunya itu harus kita mengetahuinya agar persaksian kita adalah menjadi persaksian yang jujur, persaksian yang benar, ya tidak hanya sekedar tulisan asyhadu anna Muhammad dan rasulullah, tapi benar-benar kita mengilmui apa kandungan mana yang terkandung di dalam persaksian tersebut. maka tentunya diantara yang terkandungi dalam persaksian asyhadu anna Muhammad dan rasulullah dan ini maafum kaum muslimin. Ya, mereka pun memahami ini. Mereka mengetahui ucapan persaksian ini. Namun banyak dari kaum Muslimin yang mereka tidak memahami mana yang terkandung padanya, sehingga mereka dari mereka banyak berbuat kebidahan. Mereka mengadada dalam perkara agama ini, maka itu berarti bentuk dari persaksian yang tidak jujur, persaksian tidak benar, karena di antaranya adalah Allah Ya Allah ilbi masyarwah. Dari mana syadat adalah dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disyariatkan maka itulah ibadah. Apa yang telah dituntunkan mungkin bentuk persyaratnya itu beliau amalkan belut ajarkan kepada para sahabatnya maka itulah. Ibadah yang hendaknya kita mengerjakannya ya. Bukan kemudian kita Menganggap baik Ibadah-ibadah yang Menurut kita itu baik ya. Maka itulah awal Dari Munculnya kesirikan ya. Itu adalah karena ikhtisan Penganggapan baik Suatu perbuatan Disebutkan oleh Al Di dalam kitab <tuh> Sarah Masa ilu jahiliyah. Boleh sebutkan di antara sebab seorang itu umat ini terjatuh. Entah itu kepada kesyirikan atau kepada kebitan adalah ikhtisan. Penganggapan baik suatu amalan. ya Ketika ada seorang yang berupa demikian yang tidak ada syariatnya. Oh ini baik. ya Zikir setelah sholat ditambah. Oh ini baik semakin banyak semakin baik. Digirnya tidak cuma 33 berapa 100, 100, 100 Kan banyak kan baik nah, Maka itu ikhtisan Penganggapan baik terhadap suatu amalan Itu awal mula Atau awal munculnya suatu Penyimpangan Sebagaimana ketika awal munculnya kesirikan Ya Adalah ketika disebut oleh beliau dalam kitab Masjid Ujahiliah siapa namanya lupa untuk melihat patung-patung yang disembah akhirnya dia pun membawa patung-patung ke negeri Arab ya, dan dianggap baik sehingga terjadilah keserikan di negeri Arab tersebut ya. demikian pula yang kita lihat di masyarakat kita kebanyakan kaum muslimin ketika ada amalan-amalan yang tidak syari dianggap baik Maka beliau ibnu Mar menyatakan: "Kulubitaatin dolalah wa inrahan nasu hasana. Setiap bita itu adalah sesat, sekalipun manusia itu memandangnya satu kebaikan. Kebaikan itu tidak dipandang dari kacamata kita, tapi kebaikan itu dipandang dari sisi syariat. Ada dasarnya, ada contohnya, ada perintahnya, ada praktek dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya atau tidak. Maka ketika tidak didapati. Dari mereka, dari para rasul, dari Rasulullah SAW, para sahabatnya, maka itu perkara yang baru dalam agama ini. Sebagaimana mungkin niat, niat solatnya umum, kaum muslim itu tahu. Ketika solat dibaca apa? Usolli. Nah, ternyata tidak didapati dari Rasulullah juga tidak ada, para sahabat pun tidak ada. Nah, terkadang menganggap belum mantap kalau belum melafatkan niat. Nah, ini berarti pengagapan baik ya, dan juga secara tidak langsung dia juga telah menyalahkan atau menuduh Rasulullah SAW. Ya, tidak menyampaikan syariat tersebut. Nah, padahal kita tahu Allah telah menurunkan ayatnya telah sempurna agama ini. Ya, maka apa yang tidak ada? apa yang tidak diajarkan, diperintahkan maka itu berarti bukan bagian dari syariat. Ya. Sehingga ikhtisan inilah yang menjadikan seorang itu terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita bisa mengenal Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentunya dengan kita Berusaha ya, Untuk tolabul ilmi Menuntut ilmu Karena ilmu ini Tidakkanlah Umur kita tidak akan sampai Untuk menggali ilmu Agama ini Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala Juga telah berikan Kutaman yang berhidup besar Bagi para tolabul ilmi Mansalah katorikan yel tamisufi elman sahalallahu lihubit katorikan ilajannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menurut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan tersebut untuk menuju surga disebut oleh para ulama bahawa surga itu akan ditempuh dengan amalan-amalan soleh, dan seorang itu tidak akan bisa beramal dengan amalan soleh, tercuali dengan ilmu. Maka itulah ilmu itu sebagai jalan ya untuk kita menuju surga ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah ini kita rujuk ya karena hidayah itu tidak mahal harganya ketika alhamdulillah Allah telah berikan hidayah kepada kita dulu mungkin kita jauh dari talabul ilmi dulu kita jauh dari mut ilmu Walhamdulillah dengan taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita dijadikan cinta kepada ilmu Ya, Tentunya ilmu tersebut Bukannya sekedar pengetahuan Tapi ilmu itu adalah untuk kita amalkan Ya, Kita amalkan, kita praktekkan Dalam rangka mencari keretaan Allah subhanahu wa ta'ala mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memudahkan kita dalam menjalankan ketaatan-ketatan kepadanya Dan Allah menjaga kita Di atas syaratul mustaqim ini Di atas jalannya Rasulullah SAW Dan selamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada Mungkin ini dapat kami sampaikan Kemudian berkaitan dengan Masalah azan tadi Ya Pernah kami sampaikan Waktu itu di masjid ini Kalau tidak salah di malam Sabtu Ketika itu kami menyampaikan Ketika kita bahas kesalahan-kesalahan azan ya Waktu itu kami menyampaikan Termasuk dari kesalahan azan adalah Yaitu idhomunro' Tanwin ilarok, ya, masing-masing ingat ya, mengidomkan tanwin kerok, itu keliru, ya. Bahawa disebutkan dalam tadulah kam, duluanah waktu itu, ya, salah salah menyampaikan harusnya mengidomkan dal kerok, ya, bukan idom tanwin kerok, yaitu ashadul anah Muhammad Muhammad Rasulullah, itu yang salah. Kalau Muhammad Dar itu yang benar. Waktu itu Anna sampaikan asyhadu Anna Muhammad dan Rasulullah itu satu keliruan ya. Maka saya bertobat, saya tarik kembali penjelasan itu. Ya, yang benar adalah mengidhamkan dal kerak. Jadi dibaca asyhadu Anna Muhammad Rasulullah. Jadi danyel danyel itu masuk ke ro, bukan tanwin yang masuk ro. Sehingga mungkin bagi yang mendengar untuk disampaikan kepada yang tidak hadir pada hari ini ya atau mungkin bahkan ada yang mempraktikkan maka untuk segera ditinggalkan ya itu adalah kekeloran dari kami yang tidak kami sengaja ya kami beristighfar kepada Allah Subhanahu astagfirullah e, cabut <coughs> kembali ucapan ana yang ketika itu membahas masalah azan itu idhom mengidhomkan tanwin kro sehingga Ashadu anna Muhammadar Itu benar ya. Yang salah adalah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Itu yang salah Yang keliru Ya Mungkin Antum masih ingat pembahasan itu Nah itu eh, Kami cabut pembahasan Tentang kesalahan azan Yang ada beberapa yang disebutkan Cuma itu ketika Menyampaikan Ashadu anna Muhammadar Rasulullah Anak keliru Ya dan itu tidak sengaja, ada keliruan yang ketika itu memang sahaja baca kemudian ketika kami sampaikan tak cari lagi, tidak ketemu ingatnya itu. Nah sekarang kita habus yang itu, ya kita rujuk untuk uh, kembali yang benar, yaitu asalnya Muhammadar Rasulullah itu yang benar. Ya, wala alam sholawat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la warahmatullahi wabarakatuh.